скріплені шлюбними узами, і взаємні військові конфлікти, внаслідок яких сторони зазнавали людських і матеріальних втрат. За Болеслава Хороброго на відносинах двох країн негативно позначалися його родинні зобов'язання щодо Святополка, а також захоплення у Росії червенських міст. Ситуація докорінно змінилася після вступу на польський престол Казамира. Зайнятий проблемою Мазовії, Сілезії і Помор'я, він був зацікавлений у стабілізації відносин із Руссю. Між двома країнами встановилися союзні стосунки. Польща відмовилася від претензій на червенські міста – і повернула руських полонених, захоплених ще Болеславом Хоробрим, а Русь зобов'язувалася надавати їй допомогу в боротьбі з сепаратизмом земельних князів. Союз Росії порщі зіграв вирішальну роль у боротьбі Казимира за повернення Сілезії та Мазовії, в по помор'я. Угода про взаємодопомогу між Польщею і Русю була скріплена двома династичними шлюбами. Всі же времена, як повідомляє повість минулих літ, вдасть Ярослав сестру свою, Марію Добронегу, за Казиміра І вдасть Казімір за віно людій 800. Я же би полоніла Боліслави, Побідів Ярослава. У пізніших новгородських літописах безпосередньо після цього повідомлення вміщено розповідь про походи Ярослава на Мазовшан, князь яких Моїслав чинив кривду Казимиру. На той час припадає також одруження сина Ярослава Ізяслава на сестрі Казимира Гертруді Олісаві. Певна чіткість літописних повідомлень про походи Ярослава на Мазовію спричинилася до плутанини щодо їх кількості та хронології. Нині маємо достатню підстав стверджувати, що таких походів було два. Перший у 1041 році і другий у 1043. Традиційно тісними були зносини Росії зі скандинавськими країнами. Це здається природним, оскільки саме походження династії київських князів пов'язане з Нормандською північю. До того ж, через Русь проходив знаменитий торговельний шлях із Варягу греки, яким упродовж тривалого часу користувалися нормандські купці. Особливо зміцніли зв'язки Русі та Швеції, чому сприяв шлюб Ярослава з Інгігерт. Дослідники неодноразово наголошували на політичному характері цього шлюбу. Рідзевська, Богославські вважали, що головною метою його було стабілізувати становище на півночі Русі, убезпечити Ладовську та Новгородську землі від нападів шведських загонів. Після того, як ладоська волость була передана в управління Ранвальда, вона перетворилася на буферну зону між Скандинавією і Русю. Ставши володінням Мінгігерт, ця волость отримувала гарантію недоторканості з боку Швеції, а оскільки Ранвальд був другом Олава Норвезького, то виключалися й набіги Норвежці. Зближення Росії зі Скандинавією, деякі дослідники, про що йшлося вище, ставлять у логічний зв'язок із боротьбою Ярослава за київський стіл, мовляв, шлюбом із шведкою Інгігерд він мав намір створити антипольську коаліцію. Навряд чи це вичерпне пояснення. Коаліція ґрунтується на певних союзних зобов'язаннях ряду країн у їхній спільній боротьбі з однією чи з кількома країнами. У даному разі цього не було. Максимум, чого вдалося досягти Ярославу, це використати загін варязьких найманців Еймунда в боротьбі зі Святополком